Новоприбулого земляка. Закінчивши приготування, новоприбулий налив собі в чарку з пляшки. Тримаючи її в руці, він спочатку понюхав її, потім побожно перехилив ворот і, ковтнувши, переконано, сказав чиста, як сльоза. Деякі сусіди мимоволі зробили ковток слини і зараз же одвернули очі від торби. Але деякі, загіпнотизовані нею, не мали сили відвернути очей. І так їх забули на торбинних розкошах. А ще деякі сплюнули і хапливо почали крутити цигарки з махорки. Після того новоприбулий сучий син вибрав із нарізаної купи ковбаси добре кільце, а з купи хліба добру скипку і вгризся у них з такою енергією, що вони аж крекнули в роті. Але далі сталося щось надзвичайне. Новоприбулий чолов'яга Взяв в одну руку пляшку, в другу чарку, і, жуючи ковбасу з хлібом, налив повінці чистої, як сльоза, наливши обережно підніс найближчому сусідові. А ну чи я не помилився, чи справді сліз святого непитухи її зроблено? Сусіда бородати її руди, як віничок сухого очерету, спочатку недовірливо зіркнув на новоприбулого. Потім швиденько взяв чарку і без пересадки підніс її до рота. Випивши, він крекнув і з твердим переконанням муркнув, таки справді зі сліз святого непетухи, аж воді кинулося. «То швидше ковбасою жиніть їй звідти!» – заклопотано сказав Чемний Новоприбулий і кивнув під боріддям на купу ковбаси і хліба. Очеречений Віничок обережно підкрався за шкарублими пальцями до купки ковбаси і так наче боявся, що вона від на руху вибухне, як бомба, потихеньку витяг з неї одне кільце, і тоді вже сміливіше потяг і скидку хліба. Соковитий хрумкіт здобич в роті викликав в уважних обсерваторів такий рух. Наші вони ковтали вже розжовано чудесну ковбасу, а очі їм стали ще пильнішими і наполегливо запитальними. Не мене ж їх... «Чудний чоловік!» а -а -а. І дійсно не минув. Одні по одних кострубаті пальці брали чарку, скибочку, кільце. Усі роти почали жувати, очі заблищали. А коли перша пляшка спорожнилась, то з торби витяглась друга. І в цьому переділі вагона вже не залишилося незадоволених ні очей, ні ротів. Всі очі вже блищали, всі роти або жували, або посміхались, показуючи різнокольорові зуби, з яких вискакували веселі, енергійні, захоплені звуки та цілі фрази. Ось ну, ж святовне петухи. Давно вже не мав одного такого благословення. Це, це вже й стару стар... Рейковку переможе. Примітка. Рейковка – популярна колись назва горілки. І для тієї чоловічі таку вийдлу А це мені синаше мій прислав». Що я добрих людей почастував за здоров'я його власного сина, що в нього народився, а, оце розумно придумав. Коли так, то буде той син такий здоровий, розумний, як оце наше спасибі. Хай зарости багатий та здоровий. А коли було спорожнено і другу пляшку, і впереді стояв такий дим від махорки та льох кого, що обличчя аж у молочній воді плавали, то розмова прийшла на ширші теми. Степан Петрович обережно їх підсував, підштовхував нерішучих, пасажири, потроху підігріті сльозами святого непетухи, розворушувались і вже почали із них виприскувати гостренькі слівця, без яких ніяка ковбаса та чарка серед щирих українців не обходиться. Коли слівця викликали сміх, нерішучість зменшувалась, і авторська амбіція прагнула викликати ще дужчий сміх аудиторії. Почалася конкуренція слави, як те личить у всякому милому людському товаристві. «Ей, це що?» – скрикнуло зморщене, як суха груша обличчя у молошній воді. «А я отчув от одного мерзальця таку диверсію. Прийшли, каже, до товариша Сталіна мужики, делігація, значить, і жаліються. Трудно, кажуть, товаришу Сталіну жити. Ні їсти, ні вдягтися». Ходимо в ласмітті, обдерті боші. А Сталін, мовляв, потісай. Нічого, товарифи, треба потерпіти. У нас ще не так погано. А от є такі країни на світі, де люди ходять зовсім голі.